Az anyai nagyszüleim fából épült, sárga háza a Frogner Park mögötti domb legtetején állt. Itt ünnepeltük a szentestét 1968-ban. A keskeny fajtó előtti külépcső mellett két fákja égett, a nagyjából a házhoz vezető behavazott út közepén álló lámpás pedig meleg áraztotta árasztotta el a kertet. Nagyapa homokkal szórta fel a havat, hogy az oroszlánfejes kopogtatóval díszített, Kékre és szürkére festett bejárati ajtó felé tartva senki se csúszon el, amikor csomagokkal és váltócipővel megrakodva megérkezik. Beléptünk a karácsonyi sültől illatozó házba, a nevetéstől és kiabálástól zajos előszobába az én drága várandós nagynénémhez és melegszívű nagybátyámhoz. És Kaja nénihez, aki, mint mindig, most is kissé háttérbe szorulva állt hullámos vörös hajával és magas arccsontját petyező szeplőivel. Tudom, hogy anya betegsége és az idő elsöpri a családi konfliktusok emlékét, a sebeket és horzsolásokat. Eltöröl mindent, ami az ember vékony felszíne alatt forrong. Szorongást, visájt, aggodalmat és féltékenykedést. Ma már úgy tekintek erre a karácsony estére, mint egy békés és zajos estére. Egy tiszta és ártatlan ünnepre. Egymásba fonódó kezekkel, énekléssel és tánccal a fa körül. Amikor nagyapa vacsora után kinyitotta az étkező és a nappali közötti keskeny tolóajtót, beözönlöttünk a gyertyákkal, ezüstszálakkal, papírból hajtogatott kosárkákkal, és norvég zászlókkal díszített fához, helyet kerestünk magunknak a kanapén, a székeken vagy a padlón, majd miután mindenki megkapta az ajándékait, kinyitottuk és megcsodáltuk őket. A szüleim két festményt kaptak azon az estén. Az egyik egy kis világos portré volt a kisi ilyett és aggodalmas arcút vágó Anne Johannéról, a kép nyáron készült Rütlandon, amikor néhány órán keresztül nagymama és nagypapa vigyázott a húgomra. Az egyéves baba egészen összezavarodott a helyzettől, így nagyapa az ölébe ültette. Nagymamának megtetszett az unokája gondterhelt és le akarta festeni, ezért megkérte nagyapát, hogy várjon egy kicsit a vigasztalással. A másik kép engem ábrázolt. Ugyanazt a kék horgolt főkötőt viseltem, amelyben nagymama anyát is lefestette öt éves korában. A különbség szembeötlő. Anya főkötős portréja jó volt, az enyém viszont nem, és nagyanyám maga is világosá tette, hogy elégedetlen vele. Megvoltam győződve róla, hogy ez az én hibám, és öt évvel később, 1973-ban, hajlandó voltam ellenkezés nélkül ismét modellt neki. neki. Ezúttal főkötő nélkül. Anne Johanna születése után anyát gyakran kínoszta hátfájás, ezért az anyósától egy párnát kapott, amely az autóban ülve megtámasztotta a hátát, valamint egy harisnyanadrágot és viaszfogót a gyertyákra. Apa szikrafogó rácsot kapott a kandallóhoz, Johannes bácsitól pedig egy láda alma érkezett. Ebben az évben apát egy farra akasztható jegyzettömmel ajándékoztam meg, anyának pedig egy kis erszényt adtam, amelynek a megvarrásában nagymama segített. Az erszénybe két gömbölyű, finom tapintású követ rejtettem, amelyekről tudtam, hogy tetszeni fognak anyának. Az egyéken egy fehér csík húzódott körbe, mintha szalaggal volna átkötve, a másik pedig olyan apró volt, mint a hüvelykújjam körme. Anya a két követ a többi ajándékával együtt a hőni kandalló párkányára tette. A következő harminc évben folyamatosan kisebb-nagyobb kövek feküdtek a párkány egyik felén. Egyre szebbek, gömbölyűbbek, finomabb tapintásúak. Amikor az évek során újabb köveket talált, lecserélte a régieket. Az én két kövem azonban. 1968 óta ott hevert. Az utolsó években, mielőtt brószedbe került, mintha már nem tudta volna, hogyan kell bánnia a dolgaival. Amikor megérintette az egyik gömbölyű, csiszolt követ, amelyet egyszer régen a zsebébe dugott, majd a kandalló párkányra tett, olyan volt, mintha a gyűjtés örömének a nyoma eltűnt volna. Ő, aki mindig olyan buzgón óvta ezeket a nyomokat, Egyszeriben nem találta őket többé. Amikor kinyitottam hőn ajtaját, mindig bekiabáltam, hogy szia, anya, megjött Cecília, nehogy megijedjen a folyosóról beszűrődő lépésektől. Amikor azonban beléptem a nappaliba, anya nem emelkedett fel a piros fotelből, hogy elém jöjjön, mint az előtt. Helyette, olykor a kandalló párkányhoz húzódva, vagy az egyik kép előtt állt mozdulatlanul, vagy a komódra támaszkodva a kezében tartott régi töltő tanulmányozta elmélyülten. Mintha megpróbált volna befurakodni a kövekbe, a festménybe vagy a régi tollba. Mint gondolkozol, anya? Nem kaptam választ, ezért közelebb léptem hozzá. Ez a szép márványmintást töltőtól még nagyapáé volt, igaz? Igen, minden bizonyjal. Még te mesélted nekem? Hogy évekkel ezelőtt Ezzel érte a színházi kritikáit. Tényleg? A hangja elcsuklott. Az utolsó áprilisi napok egyike. Nehéz látogatás van mögöttem. Kerülő úton vezetek haza anyától, Az aszkertől éjszakra fekvő tó, A Szemszvannet felé. Anya dühös és zaklatott volt, Amikor beléptem a szobájába. Úgy érezte, hogy mindenki undok vele, és hogy mindenből kizárják. Idővel valamivel jobb kedvelett, különösen miután segítettem neki megszabadulni túlságosan szoros melltartójától, amelyet fordítva vett fel. Amikor bezártam magam mögött az üvegajtót, hegyes orrát az üveghez szorította. Megsimogattam a kilapított orra és a köztem lévő üveget. A könnyei nedves foltot hagytak Az arcán és az üvegen. Hátrálva, Puszit dobálva indultam el a folyosón, Miközben anya Az ajtóhoz tapadva állt, Amíg be nem fordultam A halvány sárga folyosó sarkán. Végighajtok a vízhez vezető Hepehupás úton. A jég már eltűnt, A fákon azonban még nyoma sincs A zöld hajtásoknak. Megállok a parkolóban, és a kocsiban ülve egy újságot kezdtek lapozgatni. Egy rákbeteg hölgyről szóló cikken akad meg a szemem, aki már eddig is két évvel tovább élt, mint ahogy az orvosok megmondták. Az egyik köztes cím még ennél is tovább, az orvosokkal dacolva. Ami mégis gondolkodóba ejt, az a cikk címe. Minden nap ajándékba kapja az életet. Ajándékba kapott élet. Egy ajándék, amely a birtoklás ellentéte lehet. Ajándék, mint vezeklés. Ajándék, mint a fény, az élő test. Az élet tulajdonképpeni feltétele. Kiszállok az autóból, és elindulok az úton. Felidézem anyát, ahogy ott áll, harcát az ajtóhoz szorítva egy számára idegen, szenilis emberekkel teli részleg bezárva. Miközben a tó végében lévő híd felé tartok, valamiféle érzelemre várok. De egyszeriben semmit sem érzek. Korábban is átéltem már ezt az érzések zsíbat hiányát. Miközben tudom, hogy zokognom kellene. Egy futó halad el mellettem, rajta kívül senkivel sem találkozom. Az út és a víz között valaki egy kék, egyújas gyapjúkesztyűt húzott az egyik ágra. Magam előtt látom anyát, ahogy felsegíti Eirinre a kék manósapkát és a hozzáillőkesztyűt. A hídnál megállok és a vizet bámulom. Azon az oldalon, amelyen állok, a tó nyugodt, sima, sötét és csendes. Megfordulok, és átmegyek a másik oldalra, ahol fehéren, hangos morajlással zuhog a vízesés. Lenézek a megre, és világosan érzem a szívverését. Eluralkodik rajtam a légszomj, egyre emelkedik bennem. Mélyeket lélegzem. Mi emelkedik itt valójában? Hiszen ez nem a víz, hanem olyas valami, amit be tudok lélegezni, Mégis nyomasztónak és gyötrőnek tűnik. Az idő sima, sötét és csendes, mint egy mélyen megbúvó vágyakozás.